Зібрання тоді проводилось в домі мого тестя. Там же в тій кімнаті після зібрання було застілля. Ми обої, молодий і молода, сиділи між всіма за звичайним столом. Під кінець запитали нашої згоди, чи ми хочемо, щоб зробили добровільний збір грошей для початку нашого сімейного життя. Ми глянули одне на одного, і наша думка була одинакою. Ми сказали, не потрібно. Не тому, що нам не було потреби в допомозі. Вона була, і ще яка. Але нам не хотілося бути важкими для весільних гостей. В серці була надія на Господа, що наша доля в руках Божих, і це сповняло нас світлою радістю. Можливо, ви внуки, правнуки, чи хто інший, хто читає а самі ще не жонакі, чи не замужні, хотіли би мене запитати, щоб знати, як воно було у мене після шлюбу, що я відчував при такій переміні життя, коли доповнилася моя мрія, і поруч зі мною вже була та, яку Бог звінчав зі мною, як говорив про це раніше. Переміна в моєму житті прийшла надзвичайно велика. Вона принесла мені велике сердечне задоволення. Внесла у мій побут чарівну красу, невідому мені дати. Хоча мені й доті дано було бачити красу природи і гармонію життя, чим я насолоджувався, як дуже рідко хто. Але з моїм одруженням наче розширилося моє бачення прекрасного. Я був надто-надто щасливий, наче на вершині якоїсь неземної чарівної гори щастя. Де тону у світлощайному блаженстві, уже не один, але з дорогою моєму серцю дружиною. Не вистачає мені слів, як про те описати. То було те, що говорив мені ще до вінчання Бог. Я вас вінчаю, і будеш не раз ж вигукувати осана від благословіння, яке дам тобі. Вінок ангелів кругом тебе, і радощі, радощі будеш мати. І я наче отримав якусь надзвичайну дорогоцінність, якої не сподівався, відколи в моє життя прийшла вона. Я зовсім не перебільшую те, що було. Божа обітниця доповнилася, Він нас звінчав, і від того Божого благословення через обіцяне вінчання я опинився в такій атмосфері блаженства. І я дякую Богові все життя за мою дружину. Дійсно, я не раз в житті Вигуку Осана, Аллилуйя, від задоволення в нашому спільному житті. В нас було і багато труднощів, переживань і гірких сліз від страшних буревіїв, які вихрили над нами. Але з Господом через наші молитви, коли ми відчували, що в наших бідах є поруч Він, ті гіркі сльози робилися солодкими». В наше серце приходив Божий спокій і щастя. Це, знову скажу, був результат того, що Бог нас з'єднав і звінчав. Так, це все робив Бог тому, що ми берегли свою юність. І ради Його святого слова втікали від похоті молодечої дочасно, не бавилися з нею. А сьогодні багато дехто хапаються від нетерплячки за когось і розпочинають розкручувати романи в скобках, яких з нездоровим інтересом начиталися у світській пороченій літературі. Світ же сьогодні збожеволів, одержимі бісами розпусти, і такі втрачають так багато, Розгублюючи святе Боже, прекрасне, яке дається людям через честу, непорочну юність. Такі достроково кидаються реалізувати свою нездорову кортячку, яку рахують любов'ю, і достроково з обредою закінчують її. Пригляньтеся до життя, і ви побачите, скільки таких, які стрим голов кидалися в таке кохання в ковичках. А сьогодні ви побачите їх розбитих, погаслих, нещасних. Таких щастя покинуло, приваблює барби невинного кохання посиріли і згасли. Вони обдурені та обкрадені, тужно скорблять в безпорадній апатії. Скільки у таких залишається позаді покинутих, забутих друзів, які вже наче відкусене яблуко, що його навряд-то підійме? А як підійме, там уже того не буде, що було в нас. Розписується надрібно тому, що ради вашого щастя дуже хочу, щоб ви, наслідники нашого роду марчуків, знали про це і берегли свою юність. Щоб ви знали, що темні гріховні сили не сплять при таїнстві кохання. І звели у гріх незлічену кількість молодих людей. І від Бога було дано, як і нам». Найсвітліше і прекрасне цвітіння юності, яке потрібно було зберегти в невинності, щоб віддати одне одному в узаконений найщасливіший день свого життя, отримуючи від Бога благословення на шлюб, але такі через незнання цієї правди були зведені духами похоті і по-злодійськи провинялися перед Богом і самі проти себе розрушаючи своє щастя. Хай не буде так у вас, дорогі мої внуки, правнуки, діти нашого роду. Хай буде у вас так, як було у нас. Хай буде набагато краще, щоб ви були щасливі. Не слухайте модерних голосів сучасності, яка одержема свободною любов'ю і дочасним сексом. Це голос спрейсподньої, який обдурює людство, щоб люди розрушали, розмінювали своє земне щастя і вічність з Богом на нічого не варті дрібнеці, фальшеві і шкідливі підробки нечистот грішного світу. Вдумайтесь в життєву суть, аналізуйте, зважуйте, оцінюйте, що чого варто, і будьте розумні. Прислуховуйтеся до життєвої мудрості, яку вам підказують старші. Не бійтеся, що ви втратите когось бажаного, якщо завчасно не нагадаєте йому про свою любов до нього. Покладіться на Господа, і ваші не пропаде. Там, де в керівництві Бог, ніхто інший вашого не візьме. Живий доказ проводить сказаного мною «Моя історія кохання». Моя дружина, ваша бабуся, була дуже гарною і лакомою для хлопців. Кроме цих трьох, яких я згадав, що вони наполегливо добивалися її руки, ще троє пропонували їй своє серце. Але після її першої відмови їм вони більше не наполягали на своєму. Що не допустило її дати згоду будь-кому з цих? Я не був гарніший від них. Ні, багачем не був, не говорив її палких любовних слів, що жити без неї не можу, ніколи не зустрічався з нею дочасно, щоб переконувати її тим про моє почуття, не писав її письма, а все ж вона була збережена для мене, за те, що я на Бога покладався, і коли вже вчув, що при всіх обставинах я все ж втратив її, не вирішував тієї справи сам без Бога і служителів церкви, і Бог подарував її мені. Після весілля мені з роботи дали квартиру, в яку ми не мали що занести свого. У мого рідного брата позичили старе дерев'янне ліжко, у її родичу позичили стіл і два стільці, в пусті угли спальні поставили чемодани і зажили розкішним життям, хоч бідних, але щасливих. Вдвох працювали у різних організаціях, у двох кожньої суботи їздили додому на недільні зібрання, наживали, купляючи все потрібне для життя, від віника, голки, тарілки до меблів. Багато дещо я зробив самий, без верстака, майже без інструментів, можна сказати, на коліні, все вдома. Правда, деякі декалі, деталі заготовляв на роботі, столярну плиту діставав на роботі, і таким чином я зробив стіл, кухонну шафку, дитяче ліжко, колеску, табуретки і навіть шафу для одежі. Ми, як новоутворена сім'я, успішно розвивалися. Забігаючи вперед, скажу, що коли через шість з половиною років ми приїжджали з Красноліцька назад в своє село, то везли нажитих речей вже дві повні навантажені машині і троє дітей». Життя нашої Кам'янської церкви з 1956 року Коли я повернувся з армії, то наші кам'янські брати, які були засуджені за віру, вже повернулися з тюрми. Після смерті диктаторів Сталіна в 1953 році, а здається через два роки Берії, братів відпустили достроково. Пресвітер-воробец Іван був засуджений на десять років, відсидів вісім. Решта братів відсиділи ще менше, тому що вони два роки пізніше були арештовані від брата, даже три. До їхнього повернення церква була жорстоко переслідувана. Офіційно не збиралися на служіння. А як я описував раніше, з великою предосторогою, десь колись, і то понебагато людей в різних місцях. Після повернення братів, яких оправдали в 1956 році, вони вже в 1957 році добилися дозволу офіційно проводити богослуження. Наша церква була ще з 1945 року в союди з баптистським братством. І в той час теж на підставі тієї угоди відкрилося знову зібрання. Те привело до того, що невеличка на той час група членів нашої церкви відділилася від нас, щоб бути незалежними від баптистів. Вони теж збиралися по хатах і окремо від нас, з часом та група звеличувалася за рахунок людей, які каялися в них. А ми з тієї причини, що наш молитовний дім був розрушений, органами влади змушені були збиратися в звичайній хаті. На той час в нашій церкві було десь приблизно 200 членів. Ні в якій хаті всі разом ми не могли вміститися. Та все ж. Розпочали проводити служіння в більш великому домі брата воробця Івана Васильовича. Це у мого тестя, а вашого діда, мої діти, і вашого прадіда, мої внуки. В тій хаті мого тестя на зібранню нас, мене і маму повінчали, де ж через рік з чимось перебралися з зібранням в хату Баланюка Василя Тимофійовича на те місце, де на їхньому городі стояв колись наш дім молитви. Хата цього брата була побудована, як і всі давні хати. Дві великі кімнаті по краях і по центру сіні, коридор. В одній кімнаті жив брат з усією своєю немаленькою сім'єю, а другу відпустив під зібрання. Сінями користувалися і вони, і ми. Під час служіння була заповнена наша велика кімната і сіні, а двері відчиняли і до його кімнати, там теж заходили люди. Похилі люди віком, сиділи на ослонах, молодші, по проходах, на ногах, частина кімнати була без ослонів, щоб більше нас міщалося. Так було тісно, що ми, молоді, були стиснені, як сірники в коробці. Пам'ятаю декілька разів, як я підняв одну ногу, щоб хоч трошки змінити позу, так вже більше нема де її опустити. Було забито ступня біля ступні. Літом відкривали вікна, і на дворі під вікнами теж було повно народу, тому що не вистачало місця і повітря в приміщенні. А щоб побудувати нове зібрання чи розширити той дім, де ми збиралися, не було що й думати. Те тоді владою не дозволялося. В тій порі в нашій церкві ще був живий брат Буждуга Івон, Божий пророк, про якого треба розказати. Він був чоловік маленького росту, жив на схилі гори, у маленькій однокімнатній хатині. Мав сім'ю, діти, але заїкався. Коли хотів щось сказати, то порою аж ногою топав, щоб міг вимовити перше слово. А коли Бог сповняв його Духом Святим, і діяв пророчим словом, то його мова ставала невпізнаною. Ніколи, скільки я його знав, і всі з нашої церкви, а також з усіх навколишніх сіл, не було випадку, щоб він під час пророцтва хоч раз зайкнувся. Слова вимовлялися чітко і виразно, без будь-якої запинки. А як тільки дія Святого Духа припиниться, і він починав говорити про земне, так вже і назад заїкався. Це було для нас великим підтвердженням того, що то було дійсно словом від Бога і завжди доповнювалося. Помер він десь в кінці 60-х років.